De fångna bataljonerna till höger om upplänningarna mötte liknande öden. En del små klungor av soldater lyckades slå sig fria i villervallan och slinka iväg. Röken och dammet som skymde sikten och dolde uniformsfärgerna borde ha underlättat detta. Men de var i klar minoritet. Större delen av den drygt 500 man starka bataljonen förvandlades till lik ältades ut och blev ett med den sandiga jorden. Det var bara drygt 40 man som återvände levande. En major, två kaptener, fem löjtnanter, fem fänrikar och 27 soldater. De flesta av dessa var skadade. En efter en övermannades bataljonerna. De kvarvarande soldaterna i tredje livgardesbataljonen fann sig plötsligt vara alena Både till höger och vänster om dem vad de svenska trupperna kastade överenda, Greppet hårdnade allt mer om allt färre. Några livgardister stod för ett sista utsiktslöst motstånd. Till slut stod var och en ensam. Utan undanflykt. Utan hopp. Utan tröst. De levande snubblar några ögonblick över sina döda kamraters kroppar tills de också är döda. Sedan är allt över. Foren var offrade. Här följer beskrivningen av bokens översiktskarta nummer 5 som har rubriken Slutstriden. Kartbilden är identisk med karta nummer fyra. Det är bara trupprörelserna som skiljer dem åt. Som vanligt är åtta olika moment markerade och som vanligt läser jag först författarens kommentar och ger därefter en beskrivning av hur de olika aktionerna är markerade på kartan. Vid den första markeringen säger författaren Det svenska infanteriet anfaller, högra flygeln går framåt, den vänstra släpar. Ett gap uppstår mellan flyglarna. Här ser man att de båda svenska flyglarna har blivit åtskilda av en cirka 200 meter bred lucka. Luckan har uppstått framför det ryska lägrets västra palissad. Mellan de svenska soldaterna och lägret står en nästan två kilometer lång massiv mur av ryska trupper. Från svenskarnas högra flygel är det omkring 500 och från den vänstra mellan 600-700 meter fram till lägret. Vid punkt två säger författaren. Huvuddelen av det svenska kavalleriet står i oordning. Oförmöget att ingripa. Dessa förband har blivit kvar i sänkan vid skogen. En kontingent cirka en kilometer västerut från frontlinjen räknat och en annan en och en halv kilometer mot nordväst. Avståndet mellan dem är ungefär 500 meter. För punkten tre upplyser författaren. Kröts grupp slår ut sitt anfall men angrips i ryggen av rysk kavalleri. Kreutz befinner sig på den högra flanken av svenskarnas högra truppavdelning och mitt för den vänstra flanken av ryssarnas linje. De går alltså till attack men man ser hur rysk kavalleri som stått en knapp kilometer söderut bakom redutssystemet och invid skogen. Samma avdelningar som redan fått Rosa ta till flykten. Nu rör sig framåt norrut till vänster om de två ostligaste redutterna och angriper kröts bakifrån. Kröts, klämd mellan den massiva muren av försvarare framför sig och det anfallande kavalleriet som kommer bakifrån, har inget annat val än att retirera söderut. Vid punkt fyra, säger författaren. De svenska trupperna på vänstra flygeln börjar att fly. Ryska förband går fram i gapet mellan de svenska flyglarna. Kartan visar hur svenskarnas vänstra flygel retirerar mot sydväst och Badisjenskiskogen, bortom vilken den svenska trossen är belägen cirka 6 kilometer söderut. Samtidigt rycker ryskt infanteri in i den 200 meter breda luckan mellan de svenska avdelningarna. Kartan visar också att ryssarnas högra flank börjar förfölja de flyende svenskarna. Vid punkt 5 säger författaren Ryskt kavalleri går till anfall Här delar sig den ryska kavalleristyrka som stått en kilometer sydväst om byn Pabivonko i två avdelningar varav den ena tar upp jakten på de flyende svenskarna medan den andra går mot nordväst för att angripa det svenska kavalleri som står i norra delen av sänkan, söder om den lilla floden detta angrepp understöds av ytterligare rysk kavalleri som rycker fram norrifrån, från andra sidan av floden. Till punkten 6, säger författaren. En allmän svensk panik utbryter. Huvuddelen av förbanden flyr bort från stridsfältet.